Det är Ja. ja. ja. Uh, jag, jag börjar väl nu helt enkelt. Det är kul att de av er som kom, kom hit. Uh, det är inte jättemånga men det är, ja, det är en bra lokal på den väldigt liten som det är. Det känns som det är många även om det kanske inte är det. Uh, jag ska vara någon slags förakt, uh, Förband. Vad man nu säger mitt projektnamn är Gardeners Delight, uh, namngivet av en, en tomat som <laughs> finns i invekta <Impacta> katalog. <laughs> <laughs> ja, uh, jag börjar. Uh, första låten är en cover, The East River, av Jeffrey Lewis. Ooh.